Rumpelstilzchen Es war einmal ein kleines Königreich am Rande eines dunklen Waldes. Es wurden Geschichten über eine böse Gestalt erzählt, die im Wald lebte. Noch lebten die Menschen im Königreich glücklich unter der weisen Herrschaft eines jungen Königs. Dort lebte auch ein armer Müller mit seiner Tochter. Sie war sehr schön und charmant. Der Müller war eine Plaudertasche und hatte die Angewohnheit, das, was er anderen erzählte, zu übertreiben. Der Müller hatte viele Leute viele Male getäuscht, also beschwerten sie sich über den Müller beim König. Der König beschloss ihm eine Lektion zu erteilen und rief ihn zu einem Besuch auf. Meine liebe Majestät, danke, dass Sie mir die Ehre geben, Sie kennenzulernen. Da Sie nichts über mich wissen, möchte ich Ihnen gerne etwas über meine Tochter und mich erzählen. Ja, bitte. Erzählen Sie weiter. Ich habe eine Tochter, die das schönste Mädchen der Welt ist. Aber noch mehr als das. Sie kann aus Stroh Gold spinnen. Das ist eine Kunst, die mir gut gefällt. Wenn deine Tochter so klug ist, wie du sagst, dann bring sie zu meinem Schloss, damit sie es beweisen kann. Ah, ja, ja, ja. Sicher, meine Majestät. Der Müller ging nach Hause und erzählte seiner Tochter, was er dem König gesagt hatte. Ich habe es dir immer gesagt. Lüge niemanden an. Jetzt bist du in deiner eigenen Lüge gefangen. Er war sprachlos und schämte sich für sich selbst. Beide gingen zum Schloss, um sich der bevorstehenden Katastrophe zu stellen. Oh, willkommen, Herr Müller. Willkommen, schöne Dame. Du bist so schön, wie dein Vater es beschrieben hat. Ich hoffe, du kannst ebenso schön das Gold aus Stroh spinnen. Verschwenden wir also keine Zeit. Komm mit mir. Der König brachte sie persönlich in einen Raum, der voll Stroh war, und gab ihr ein Rad und eine Spindel. Jetzt mach dich an die Arbeit. Ich befehle. Wenn du bis zum frühen Morgen dieses Stroh nicht zu Gold gesponnen hast, wirst du und dein Vater sterben. Bewacht sie, stellt sicher, dass sie nicht entkommen. Die Tochter des armen Müllers wusste nicht, was sie tun sollte. Ihre Not wurde so groß, dass sie zu weinen begann. Plötzlich strahlte ein helles Licht und es erschien ein furchterregend aussehender kleiner Mann. Guten Abend, Müllers Tochter. Warum weinst du denn? Oh, ich muss jetzt Gold aus Stroh spinnen. Und ich ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oh, was gibst du mir, wenn ich es für dich spinne? Ich kann dir meine Halskette geben. Der kleine Mann nahm die Halskette, setzte sich vor das Rad und spann und spann Dreimal rund und die Spule war voll. Dann nahm er eine andere auf und spann und spann dreimal rund und sie war wieder voll. Und so ging es weiter bis zum Morgen. Bis das ganze Stroh gesponnen und alle Spulen voller Gold waren. Danke, kleiner Mann. Darf ich wissen, wie du heißt? Wie ist dein Name? Der kleine Mann <lacht> lachte und verschwand im Nu. Bei Sonnenaufgang kam der König und als er das Gold sah, war er erstaunt. Ach du meine Güte, ich dachte, dass dein prallerischer Vater mich angelogen hat. Jetzt geh und ruh dich aus. Wir treffen uns am Abend wieder. Die Tochter des Müllers dachte, dass der König sie nun belohnen und sie friedlich nach Hause gehen lassen würde. Aber am Abend nahm der gierige König sie mit in einen anderen Raum, der mit Stroh gefüllt war. Doch dieser war viel größer als der erste Raum. Wenn dir das Leben deines Vaters etwas wert ist, verwandelt dies alles heute Nacht in Gold. Das Mädchen wusste nicht, was sie tun sollte, also fing sie wieder an zu weinen. darauf erschien der kleine Mann wieder im Raum. Hör auf zu weinen, Mädchen. Was gibst du mir, wenn ich das ganze Stroh zu Gold spinne? Das Mädchen dachte eine Weile nach und bemerkte den goldenen Ring an ihrem Finger, das letzte Kostbare, das sie ihm anbieten konnte. Nimm diesen Ring von meinem Finger. Der kleine Mann zog den Ring ab und fing an, das Rad zu drehen. Nächsten Morgen war das ganze Stroh zu glitzern Gold gesponnen. Vielen Dank, kleiner Mann. Darf ich bitte wissen, wer du bist? Der kleine Mann lachte und verschwand. Der König kam herein und freute sich riesig über diesen Anblick. Oh ja, du bist ein Geschenk für unser Königreich. Mir fehlen die Worte, um dein Talent zu loben. Bitte geh und schlaf ein wenig. Wir treffen uns am Abend. Als die Sonne unterging, kam der König zu dem Mädchen und nahm sie wieder mit in einen noch größeren Raum voller Stroh. Auch das muss in einer Nacht gesponnen werden. Und wenn du das schaffst, wirst du meine Frau sein. Ich werde wohl kaum jemand Besseres auf der ganzen Welt finden. Gehe ich jetzt. Sobald das Mädchen allein gelassen wurde, erschien der kleine Mann zum dritten Mal. Was gibst du mir nun, wenn ich wieder das Stroh zu Gold mache? Ich habe nichts mehr zu geben. Okay, okay, nicht weinen. Dann musst du mir versprechen, mir dein erstes Kind zu schenken, nachdem du Königin geworden bist. Sie hatte keine andere Wahl, als Ja zu sagen. Versprich mir, dass du dein Wort hältst. Ja, ich verspreche es. Der kleine Mann fing an, die ganze Nacht noch viel schneller zu spinnen als zuvor. Das ganze Stroh wurde wieder zu Gold. Als er seine Arbeit in dieser Nacht beendet hatte, lachte er und verschwand sofort. Am nächsten Morgen kam der König und fand alles nach seinem Wunsch ausgeführt. Oh, oh ja, du hast dich wunderbar bewiesen. Ich lasse alles für unsere Hochzeit vorbereiten. Die hübsche Tochter des Müllers wurde zur Königin. Ein Jahr später brachte sie ein Kind zur Welt. Sie vergaß ihr Versprechen an den kleinen Mann. Eines Tages, als sie allein in ihrem Zimmer war, tauchte plötzlich der kleine Mann vor ihr auf. Hast du dein Versprechen vergessen, Königin? Nein! Ich erinnere mich noch daran, aber ich liebe mein Baby so sehr. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Hm. Ich bin jetzt die Königin. Du kannst alles haben, was du willst, anstatt meines Babys. Ich gebe dir, etwas, immer du verlangst. Nein, ich hätte lieber etwas Lebendiges als alle Schätze der Welt. <lacht> Bitte dich darum. Bitte lass mir mein Baby. Bitte. Der kleine Mann hatte Mitleid mit ihr. Er stellte ihr aber eine Bedingung. Ich gebe dir drei Tage und wenn du am Ende dieser Zeit meinen Namen nicht erraten kannst, musst du mir das Kind geben. Danke, kleiner Mann. Ich werde deinen ehrenwerten Namen finden. Ich werde es schaffen. Also gut. Ich werde morgen wiederkommen. Die Königin verbrachte die ganze Nacht damit, über all die Namen nachzudenken, die sie je gehört hatte. Am nächsten Tag schickte sie einen Boten, der weit und breit nach allen Namen fragte, die man finden konnte. Der kleine Mann kam zurück. Also, hast du meinen Namen herausgefunden? Ja. Ist dein Name Kaspar? <lacht> das ist nicht mein Name. Ist dein Name Melchior? <lacht> Nein, ist es nicht. Balthasar. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. <lacht> die Königin wiederholte alle Namen, die sie kannte, und ging die ganze Liste durch, die ihr vom Boten gegeben wurde. Aber nach jedem Namen lachte der kleine Mann über sie und sagte: "Nein. Das reicht für heute. Ich werde morgen wiederkommen. Sei vorbereitet." Am zweiten Tag schickte die Königin den Boten in die benachbarten Königreiche, um die ungewöhnlichsten und einzigartigsten Namen zu suchen. Der kleine Mann kam am Abend zurück. Die Königin begann mit dieser Liste. Heißt du Bratenrippen? Das ist nicht mein Name. Schafshaxe? Nein, ist er nicht. Spindeldreher? Nein. Die Königin ging die ganze Liste durch, aber nach jedem Namen sagte der kleine Mann Nein. Morgen ist der letzte Tag, meine Königin, und ich bezweifle, dass du dein Baby retten kannst. Die Königin machte sich große Sorgen. Am dritten Tag hörte sie etwas Ungewöhnliches vom Boten. Ich war nicht in der Lage, einen einzigen neuen Namen zu finden. Aber als ich durch die Wälder ging, kam ich zu einem hohen Hügel. In der Nähe gab es ein kleines Haus und vor dem Haus brannte ein Feuer. Um das Feuer herum tanzte ein komischer kleiner Mann, der auf einem Bein hüpfte und sang. Heute backe ich, morgen braue ich und morgen bekomme ich die Königin ihr Kind und oh, ich bin froh, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß. Dass ich Rumpelstielchen heiß. Das ist es. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das erleichtert. Die Königin nahm ihre goldene Halskette ab und gab sie dem Boten als Belohnung. Nach einiger Zeit tauchte der kleine Mann wieder auf. Nun, Königin, wie ist mein Name? Heißt du Jack? Nee. <lacht> heißt du Harry? Nee. <lacht> Dann ist dein Name vielleicht Rumpelstilzchen. Der Teufel hat dir das gesagt. Er hat es dir gesagt. In seinem Zorn stampfte er mit dem rechten Fuß so heftig, dass er in den Boden eindrang. Dann ergriff er seinen linken Fuß mit beiden Händen in einer solchen Wut, dass er sich in zwei Hälften spaltete. Das war das Ende von Rumpelstilzchen. Und die Königin lebte fortan glücklich mit ihrem Kind und dem König.